Белстон Хералд. Задълбочени наблюдения върху живота, блестящи описания на природата, чудесни и красноречиви диалози, упорито вникване в американските нрави, всичко това, създадено от един майстор на писателското изкуство. В Чикаго Трибюн. Стайнбек търси е Америка, истинската Америка, за чиято загуба той писа с такава горчивина в последния си роман, Зимата на нашето недоволство. С.П. Иностранная литература. Един съвсем различен Стайнбек в Нью Йорк Хералд Трибюн. Неговата любов към хората е той голяма, че той намира и удивление, и радост, и досада, и пориви. И гняв у всяко срещнато човешко същество. Стайнбек тръгва да види и чуе и постига това с бързия си ум и честното си сърце. Съпа, Тайм. Стайнбек живо долавя неспокойството на една нация без корени. Мелодраматичния контраст в природата, растящата стандартизация на живота.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 Пие коняк с семейството на преселници-земеделци от Канада. Подава приятелска ръка на едно момче от скаристите планини, търси едновремешните легенди в сянката на секвоите, подновява старите познанства в родната Калифорния. Присъствува с тиснати челюсти и гняв на една съвременна Вартоломеева нощ и се връща с умората на човек, който е тръгнал да види и е разбрал, че злото – онова зло, което всички се стремят да прикрият.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 Влюбен в своя съотечественик и в родната земя, замислен, печален, разгневен до болка, критичен и все пак оптимист. Първа част. Едно. Когато бях много млад и ме пареше жаждата да тръгна на път, зрелите хора ме уверяваха, че зрелостта ще излекува този копнеж. Когато наистина узрях, утешаваха ме със средната възраст. В средната си възраст слушах да ме успокояват, натежат ли още години, тази треска сама ще премине, а сега когато съм вече на 58, мисля си, това сигурно ще извърши староста. Нищо не помага. Четири дрезгави сигнала на корабна сирена все още карат косата ми да настръхва, а в нозете си усещам странен сърбеж. Звукът на реактивен самолет, загряващият мотор, дори по плопването на подковани копита по паважа, всичко връща отново старата възбуда, Засъхналите устни, блуждаещия поглед. Сгорещените длани и премалелия стомах, присвил се някъде горе, под сърцето. С други думи, не съм се оправил, с още по други думи, скитникът скитник си остава. Боя се, че болестта е неизлечима. И казвам всичко това не за да давам ум на другите, а лично за себе си да си го знам. Когато вирусът на тази треска проникне в един неспокоен човек, а пътят, който отвежда далеч от неговото тук, почне да му се струва широк, прав и примамлив.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 Живея в Нью-Йорк и сеги стоги се потопявам то в Чикаго, то в Сан-Франциско. Но Нью-Йорк е Америка толкова, колкото Париж е Франция, или Лондон, Англия. Открих, че не познавам собствената си родна страна. Аз, американският писател, който пише за Америка, работех наизуст, по памет, а паметта е в най-добрия случай един затлачен резервуар. Не бях чувал речта на Америка, не бях помирисвал нейните треви, Дървеса и канали, не бях виждал нейните хълмове, нейните багри и светлини. За промените знаех само от книгите и вестниците. Но и това нищо не е, аз не бях усещал страната цели 25 години. С една дума, пишех за неща, които не познавам, а за тъй наречения писател това ми се вижда престъпно. Спомените ми се бяха изопачили от тези втурнали се между тях 25 години. Веднъж, беше отдавна...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 От никого и от нищо да не завися и да бъда нещо като костенурка, която носи къщата си на гърба. Като имах всичко това предвид, писах до управата на една голяма компания за производство на камиони. Изложих своята цел и от какво се нуждая. Поисках да ми направят камион, който да може навсякъде да върви, при всякакви, дори най-лоши условия, а върху шасито да издигнат малко жилище като кабина на лодка.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 Казваха ми също, че името «Русинанд», написано на стената на фургона с испански шрифт от XVI век, щело да извиква на места любопитство и въпроси. Не мога да кажа колцина разчетоха този надпис, а положително ствърдя, че никой не ме попита за него. Още нещо, казваха, че целта на един чужденец, който обикаря страната, можела да събуди недоумение и дори подозрения. По тази причина в камиона стъкмих една двуцевка.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 че нью-йоркските номера на фургона ще да се посрещат с интерес и може би с въпроси, тъй като бяха единствените ми видими отличителни знаци. Така и стана, може би на 20-30 пъти през цялото пътуване. Но въпросните разговори следваха на изменна схема, нещо подобно. Местният жител, Нью-Йорк, а, аз, аха, местният жител, бил съм там 938, да ако не беше и 39-та.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 Предпочита преговорите пред сбиванията и то е разумно, защото е много слаб в боя. През годишния си живот бе изпадал в неудобно положение само веднъж, когато се сблъска с куче, което не искаше да преговаря. Чарли загуби късче от дясното си ухо. Но е добър пазач, ревът му е като на лъв, тъй е нагласен, че да скрива от нощните скитници истината, тъя с зъбите си не може да разкъса дори книжна фунийка за пуканки.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 Взех прекалено много неща, но не бях сигурен какво ще върна. Инструменти сечива за всякакъв случай, въжета за тегляне на буксир, лост и малко дървено блокче за опора, окопна лопата, лом, разни инструменти за разни поправки. След това идваха запасите от храни. За Северозапада бях закъснял и снегът щеше да ме застигне. Приготвих храна най-малко за една непредвидена седмица. С водата беше лесно, Русинант имаше резервуар за 120 литра. Помислих, че по пътя ще се наложи да пиша, било е сета, може би бележки и положително писма. Запасих се с хартия, индиго, взех пишеща машина, моливи, бележници, че на всичко отгоре и речници, една пълна енциклопедия и десетина други справочници, все тежки. Подозирам, че способността на човек да се самозалъгва, е безгранична. Знаех отлично, че рядко си водя бележки и черководя, после или ги изгубвам, или не мога да ги разчета. След 30 годишна практика знаех също, че не мога да пиша, когато събитията са още пресни, топли. Най-напред трябваше да ферментират. Както казва един приятел, най-напред, преживям и чак тогава гълтам. И въпреки, че се познавах, натъпках, русинант, хартия колкото за 10 тома. Взех към 70 килограма от уния книги, които човек се уж сяда да изчете, това са, разбира се, уния книги, които никога не би прочел. Консерви, гилзи за двуцевката, патрони за другите пушки, съндъчета за инструментите и дрехи, страшно много дрехи, одеяла и възглавници, обуща, много обуща и бутуши. Найлоново бело за температури под нулата с разни украшения, чинии и чаши от пластмаса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 Крачи насам натам, там, с ким ти и поради старостта си изпада в състояние на умерена хистерия. Всички тия седмици, докато се приготовлявах, той през цялото време се мотаеше в краката ми и успя да се превърне, проклетникът, в истинска досада. Взе да се крие във фургона и се мъчеше да изглежда по-малък, отколкото е. Наближаваше денят на труда, денят на истината, когато милиони деца тръгват на училище и десетки милиони родители се прибират и освобождават шосетата. Готов бях да тръгна колкото може по-скоро. И тък му по това време съобщиха, че ураганът Донна се измъкнал от Карибско море и като помитал всичко, се отправил към нашия край. Кацнали на върха на Лонг Айланд, бяхме виждали не един, та за това не изпитахме към Донна никакво особено уважение. Зададе се ураган, почваме да се готвим за обсада. Малкото ни заливче беше доста добре защитено, но не чак толкова с добре. И докато Дон напълзаше към нас, напълних газените лампи, сложих накладене царъчната помпа и привързах всички подвижни предмети. Имаме една яхтоподобна лодка, Фейери Айлин, <пълнят> дълга към 6 метра. Покрих я с платнища, здраво ги завързах и я откарах в средата на заливчето, пуснах там грамадната старомодна котва и оставих лодката свободно да се носи на дълга верига. Ако не се измъкнеше халката на веригата... Тъй тя можеше да удържи напора на вятър със скорост 150 мили в час. Донна се прокрадваше все по-насам. Приготвихме радиото с батериите, да слушаме съобщенията, тъй като с първата атака на дон Донна електричеството щеше да спре. Към всичко това се прибави още една грижа. Русинант заседнал между дърветата. В будно състояние видях кошмар. Върху фургона се сгромолясва поварено дърво и го смачква като боболечка. Изтеглих го от обсега на попадение от пряко падащо дърво, ала това не означаваше, че не е възможно върхът на някое дърво да прелети във въздуха 15 на метра и да се стовари върху него. Рано сутринта узнахме от радиото, че ураганът няма да ни отмине, а към 10 чухме, че точно в 1 и 7 минути той ще бъде при нас и че през нас ще премине окото едно му. Заливът беше притихнал без нито една бразда. Но водата беше тъмна и Фейери Айлиин с небрежна елегантност се поплащаше на веригата. Нашият залив е по-добре защитен от околните и затова в него надойдоха още много други малки съдове, за да ги закотвят. Суплаха установих, че мнозина от техните собственици не знаят как да ги привържат. Накрая пристигнаха две лодки, две красиви същества, едната теглеше другата. Пуснаха някаква лека котва и ги остариха, носът на едната, привързан за кърмата на другата и двете, в радиуса на веригата на фейери Айлиин. Изтичах с един рупорт до края на мощето и се опитах да протестирам срещу тази глупост, но собствениците на лодките или не ме чуха, или не разбраха, или пък им беше все едно. Вихерът въхлетя точно в мига, в който го очаквахме, и раздра водата като черен чаршав. Блъсна ни като симрук. Прекърши цялата корона на един от дъбовете и строполявайки се, тя бръсна къщата където се бяхме скрили да гледаме.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 а от къмшиците на вятъра по водата се надигна разпенен каймак. Една лодка се откъсна и липна към брега, подир нея друга. Вълните нахлуха в прозорците по вторите етажи на новите къщи, строени през меката пролет и ранното лято. Нашата къща се намира на малка височинка, на десетина метра над морското равнище. Но мустикът, който не беше от ниските, потъна под надигащата се вода. Когато посоката на вятъра се промени, преместих русинант тъй, че и сега да се намира вън от опасната зона на дъбовете. Фейер и Айлин храбро се държеше и като ветропоказател се въртеше според бурята. Въжето на привързаните една за друга лодки се беше оплело във витлата и кормилата, корпусите им се удряха един в друг и се чупеха взаимно. Друг някакъв съд беше измъкнал котвата си и бе заседнал в калния бряк. Чарли нямаше нерви. Пошечни изстрели, грамотевици, експлозиите на урагана, нищо не беше в състояние да го смути. Посред ревящата буря той си намери топло местенце под масата и се унесе в дрямка. Вятърът спрята и внезапно, както бе и почнал, но вълнението продължаваше по инерция и приливът се издигаше все по-високо. Всички кейове в малкото ни заливче се скриха под водата и над нея останаха да стърчат само перилата им. Тишината бе изпълнена с звуците на нетърпението. По радиото казаха, че сега се намираме в окото на Донна мъртвото и ужасяващо спокойствие в центъра на виещия се ураган. Не помня колко продължи това спокойствие. Стори ни се, че много дълго чакаме. И тогава връхлетя втората вълна, вихарът в обратна посока. Феяри Айлин грациозно се извъртя и обърна носа си към вятъра. Ала вързаните лодки дръпнаха котвата си, спуснаха се към Феяри Айлин и я притиснаха от двете страни. Като протестираше и се съпротивяваше.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 Пробивахме си път сякаш в гъста супа. На стотина метра от брега пуснах котвата, тя се заби надолу, захапа дъното и фейери Айлин се изправи, подигнано носа си и, стори ми се, облегчено въздъхна. Всичко хубаво, намирах се на сто метра от брега, дом навиеше над мен като сурия псета с бели мустаци. Такова нещо не би могла да издържи никоя ладийка. Забелязах край мен да се носи някакъв клон и скочих по иремо.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 защото вкъщи усетих нужда от подкрепа, шишето уиски върху кухненската маса ми я предложи. По-късно се опитвах да подигна котвата с една ръка, но не можах. Вятърът бързо замря и ми завеща крушение, електрическите кабели бяха скъсани, а телефоните не работеха цяла седмица. Но Русинант остана невредим. Едно око на урагана, та е неговият център, район на сравнително затишие, след който следва въздушна вълна в обратната посока. Б. Пр. Втора част, едно. В продължителната подготовка на всяко пътешествие влиза според мен и тайното убеждение, че то няма да се състои. С приближаването на уречения ден топлото легло и уютният дом ставаха все пожелани, а скъпата ми съпруга, безкрайно скъпоценна, да се откажеш от всичко заради ужаса на неудобствата и неизвестностите в продължение на цели три месеца ми се струваше лудост. Не исках да тръгна. Трябваше да се случи нещо, което да ни попречи да потегля, но не се случи. Можех, разбира се, да легна болен, но нали това беше една от главните, но не споделени причини да тръгна въобще. Предишната зима на малко щях сериозно да се поддам на болестта, тактично наречена, затруднения, подсказващи отдалеч наближаването на староста. Когато се оправих и слушах редовната лекция, че всичко сега трябва да бъде по-умерено, че трябва да отслабна, да ограничавам количеството погълнат холестерин. Това се случва на мнозина и, струва ми се, лекарите знаят наизуст своята проповед. Бяха го изпитали много от приятелите ми. Лекцията обикновено завършва така, по-умерено. Вече не сте на уния години, бях виждал не един да започне след това да опакува живота си в памук, да гаси импулсите си. Да задушава страстите и постепенно да се отегля от своята мъжественост в нещо като духовен и физически полуиндивидуализъм.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 Не виждах защо трябва да получи в наследство бебе. Знаех, че да изминеш 10 или 12 хиляди мили с камион, сам и без никаква помощ, по всякакви пътища, няма да е леко. Но за мен това беше лек против отровата на болнавите по професия мъже. В собствения си живот нямам намерение да разменям качеството срещу количеството. И ако проектираното пътуване се окажеше с силите ми, то щеше ще да значи, че ми е дошло времето да си отида въобще.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 А вие и аз, може би. Гледаме кино и имаме богато бъдеще. Откъде сте? От тук, от ню Лондън. Тук съм роден. Имам войчо и двама братовчеди във флотата. Ние сме нещо като подводна фамилия. Мен пък подводниците ме плашат. О, свиква се, сър. След време дори не се сещаш дали си под водата, стига всичко да ти е наред. Имате ли клаустрофобия едно? Не.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 Почудих се как по дяволите съм се заловил за нещо, което не може да се осъществи. Все едно, че започва Роман. Когато се изправя пред отчаяната невъзможност да напиша 500 страници, обземаме болното чувство на провал и си казвам. Никога нищо няма да ми се отдаде. И всеки път тъй става. После написвам една страница, постепенно още една. Работа за един ден. Толкова си позволявах да предвиждам и за това изключвах всякаква възможност да довърша работата си до край. Та и стана и сега, като разгърнах пастрата карта на тази чудовищна Америка. Листата по дърветата около бивака висяха месести и тежки, вече не растяха. А примирено очакваха първия студ да ги обагри и втория, да ги захвърли на земята и да сложи край на краткия им живот. Чарли е висок на ръст. Застанал на седалката до мен, главата му стърчеше почти колкото моята. Доближи муцуната си до ухото ни и рече ф -та. Не познавам друго куче, което може да произнася съгласната «Ф». Това се дължи на кривите му предни зъби, трагедия, която не му позволява да участвува в кучешките ревюта, Чарли произнася «Ф», понеже горните му резци едва докосват долната устна. Думата ф обикновено означава, че има желанието да приветствува някой хръст или дърво. Отворих вратата на кабината.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 но бях забравил в кои и за това нямаше да бъде зле да се запася. В една кленова горичка, страни от пътя, съзрях малко магазинче. Имаше си добре наглежда на градинка и съндъчета с цветя. Собственикът беше човек ни млад, ни стар, с посивяло лице, заподозрях го в пълно въздържателство. Той отвори кучана с фактурите и грижливо подреди индигата. Отде да знае какво ще му се допие на човек. Поръчах царевично уиски. Шотландско уиски, джин, вермут, водка, едно средно хубаво бренди, отлежала ябълковка и каса бира. Предполагах, че ще ми стигнат. За малко магазинче поръчката беше голяма. Собственикът бе поразен. Сигурно ще правите голям-голяи. Не. Само се запасявам за изпътя. Помогна ми да изнеса кутиите с бутилките. Отворих вратата на русинант. Пътувате с това? Да. За къде?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 на наистина се чудя ще дойде ли ден, когато ще престанем да си позволяваме това разточителство, химическите отпадъци в реките, металните отпадъци на всяка крачка, атомните отпадъци, зарити дълбоко в земята или потопени в морето. Когато някое индианско село затъне до уши в собствената си масотия, жителите му се изнасят. А ние няма къде да се изнесем. Бях обещал на малкия си син, като минавам по край училището им в Дирфилд, Масачузец. Да се отбия, че да се сбогуваме. Но стигнах там твърде късно и не ми се искаше да го събуждам. Продължих нагоре, в планината, стигнах до някаква мандра, купих си малко мляко и поисках разрешение да нощувам под една ябълка. Мандраджията беше завършил математика и изглежда имаше известно понятие от философия. Оказа се, че си харесва работата и не желае да се намира другаде, един от малцината доволни хора, които срещнах по пътя си. За посещението в училището и Гълбрук предпочитам да не говоря. Можете да си представите какво впечатление направи, Русинанд, на 200 млади пленници на науката, току-що примирили се с излежаването на зимната си присъда. Посещаваха фургона на стада и се тъпчеха в кабината по 15 наведнъж. В очите им долавях любезни рубетни, аз щях да си отида, а те оставаха. Сигурно и собственият ми син никога няма да ми прости.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 Стори ми се, че всеки, който живее край шусетата, продава му касини и ръкавици теленова кожа. А уния, които нямаха, продаваха сладкиши земляко. До сега не бях виждал магазини за индустриални стоки на открито, насред полето, в тях продаваха обуща и дрехи. Селата тук са като че най-красиви в цялата страна, спретнати, белосани и, ако не смятаме мотелите и туристическите бюра, павираните улици и движението. Нямат никаква друга промяна, струва ми се, от преди 100 години. Изведнъж за студия и дърветата буйно се обагриха с онова червено и жълто, което ти се струва невероятно. То не е само цвят, а някаква жарава, сякаш листата поблъщат на едри глътки светлината на есенното слънце и после бавно я излъчват. В тия цветове имаше нещо огнено. Преди смръчаване бях вече високо в планината. Край едно поточе стърчеше надпис –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 Най-напред да намеря равно място и да я понаредя, рекох, пък тога се лате да пием по едно кафе или нещо друго. Дадох заден ход, намерих изравнено място и спрях, от тук се чуваше братвежът на потока, беше се стъмнило. Чарли каза няколко пъти, фъта, което значеше, че е гладен. Отворих вратата на Русинанд, запалих лампите и вътре намерих пълен хаос. Не бях нагласял лодката за голямо вълнение но внезапните спирания и тръгвания на камиона са съвсем друг риск. Подът беше усеян с книги и хартии. Пишещата машина едва се крепеше кацнала върху куп пластмасови чинии, една от пушките беше паднала и притиснала с дулото си печката. Топът с хартия записане, 500 листа, се беше скъсал и сега листите покриваха целия фургон като сняг. Запарих бутановата лампа, в буплуците в малкото шкафче и сложих вода за кафето. На сутринта явно трябваше да пренаредя товара си. Никой не може да ти каже как се прави това. Тънкостите се научават тъй, както ги научавах аз, по пътя на неуспехите. В момента, в който падна нощта, стана пронизващо студено, но лампата и газовите горелки на печката изпълваха малкия ми дом с приятна тупинка. Чарли изяде вечерята си, направи задължителната си разходка и се отегли в засланото ъгълче под масата което щеше да му бъде жилището в продължение на три месеца. За улесняване на живота има много модерни измислици. На лодката открих алуминия, кухненските съдове за еднократно ползуване, тигани и тенджери, които, щом сготвиш рибата, изхвърляш отвъд борда. Отворих телешка супа, изтърсих я в една такава чиния и я сложих върху азбестовата подложка на слабия огън бавно да се топли.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 Седна до масата. Нощно време тази маса се сваля и с няколко възглавници става двойно регло. Чудесно, повтори той. Нанях му чаша кафе. Струва ми се, че когато времето се застуди, ароматът на кафето е по-силен. Нещо друго покрай кафето. Попитах го аз. Нещо за авторитет. Не. И така е добре. Чудесно. Нито я ябълковка. Тъй съм от карането, че и аз бих пинал една. Погледна онова сдържано задоволство, което неянките считат за мълчаливост. Ами ако аз не пия, и вие ли няма да пиете? Дума да не става. Тогас да не ви решавам, една че е на лъжичка само. Налях и на двама ни по една солидна чаша 21 годишна ябълковка и също седнах до масата. Чарли се измести да ми направи място и си подпря брадата на краката ми. По пътищата има известно благородство.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 Селушахте ли днес радио? Новините в 5 часа. Какво ново Ом? Забравих да пусна радиото. Ако щете, вярвайте, рече той, ама Хрущов тропал по масата. Защо? Не одобрил там нещо. Странно. Да, ама свършил работа. Друго не казаха. А как хората из вашия край посрещат тия разправи и сусите? За другите не знам. Но мен ми се струва, че водим все ариергардни действия.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 Знаеха кое как е и какво може да се случи. А сега? Какво може да се случи? Отде да знам. Никой не знае. И колко ти струва мнението, ако не знаеш. Дядо ми е знаел колко косама има Господ на брадата си. А аз не знае какво е станало вчера, та ще ти знам какво ще стане утре. Камък, маса, знаел е човекът от какво са направени. Аз не знам защо никой нищо не знае.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 Чарли го изгледа, въздъхна и отново задряма. Изядох си терешката супа, оправих леглото и измъкнав възхода и падението на третия райх от Ширър. Разбрах, че не ми се чете, а натъмно пък не можех да заспя. Успокояващо беше бълбукането на потока между камъните, но разговорът с фермера не извизаше от главата ми. Какъв умен и прям човек! Не се надявах да срещна много като него. Имай, че той бе стигнал до истината.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 Само да мигна, той ще кихне, ще се протегне и с това сънят ми свършва. Войната на нерви често продължава дълго, аз тискам очи, а той все ми прощава, но почти винаги печелеше той. Обичаше им много да пътува, че искаше да тръгваме рано, а за Чарли рано, това е първият намек за утрото в мака. Скоро открих, че ако странствуващият чужденец пожелая да слуша какво си говорят местните жители, той трябва да спира и да се застоява по баровете и църквите.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 Разговорът на закуска се ограничава само до няколко лаконични измърморвания. Естествената сдържаност на Нова Англия достига своето славно съвършенство на закуска. Нахрених Чарли, позволих му една кратка разходка и потеглих. Ледена мъгла скриваше хълмовете и замръзваше по стъклото. Обикновено не закусвам, но сега трябваше, защото, преди да спръв някоя бензостанция, с никого нямаше да се видя. Ударих спирачките пред първата осветена крайпът на гостилница и се наместих до тезгяха. Посетителите клюмаха над чашите кафе като папрати. Нормалният разговор в такъв случай е следният. Сервитьорката от същото. Посетителят, да. Сервитьорката, студено, а. Посетителят, да. Десет минути. Сервитьорката още една. Посетителят, да. Наистина приказлив посетител. Някои свеждат разговора до, ах а други изобщо не отвръщат. Скучен е животът на сервитьорките от Нова Англия рано сутрин, помислих си аз, но скоро установих, че помъча ли се да вдъхна малко живот и радост в работата и кратко с някоя закачлива забележка, тя свежда очи и отвръща с да или ах. Все пак почувствувах, че се създава някаква връзка, но не мога да кажа точно каква. Най-много неща научих от утринната програма на радиото, която свикнах да ценя.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 Стръмно извисяващите се планини с зелени и горисни и порасените с сняг борове, някъде далече горе. Веднъж, преди много години, на един велик ден получих яйце с малка дубчица на върха. Надзърнах вътре и видях някаква красива къщичка, къщата мечта, на чието комин стъркел свиваше гнездо. За мен това беше къщичката от приказките, фантастична като джуджетата под гъбите. По-късно отидох в Дания и видях тази къщичка а може би нейната сестра, истинска, също като фейцето. Селинас, Калифорния, където съм отрасъл, макар че се ги студи стяга студ, зимите са меки и мъгливи. Друга приказка, в която не вярвахме, бяха цветните картички от щата Върмонт, сесенните гори. В училище декламирахме, под снежната покривка, и учехме изуст стихчета за стария дядо Мраз. Но в нашия край дядо Мраз поставяше, и то много рядко, само една тънка ледена корица в коритата, Дето поехме добитъка, и това беше всичко. По-късно си с разбрах, че не само пиршеството на цветовете по картичките е действително, но че самите картички са бледи и неверни образи. Трудно ми е дори да си представя кръските на лесовете, ако не ги виждам. Питах се дали продължителният контакт не довежда до безразличие и попитах за това една женица от Нюхемшир. Отвърна ми, че есента винаги, без изключение, я смайвала, повдигала духа и кратко, та това е празник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 Между книгите, които носех, съзрях позната корица и я измъкнах, златна ръка държеше змия и огледало скриле. а отдолу с ръкописни букви пишеше «Спектейтър», издание под редакцията на Хенри Е. Морли, 5. Като детство на писател, моето изглежда е било щастливо. Дядо ми, Самуел Хамилтън, обичаше хубавите книги, познаваше ги и бе отгледал няколко образовани дъщери, една от които беше и майка ми. Селинас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 Първи март 1711 година. Вместо заглавие пишеше на латински. Nan -C -C e -A -A -A -7. Припомних си, че обичах адисън заради главните букви, с които започваше всяко съществително. Същия брой той пишеше. Забелязал съм, че читателят рядко начева книга с удоволствие, ако не знае какъв човек е писателят, дали е той черен или честен, с благодушно или холерическо предразположение, домен ли е той, или е ерген и други разни подробности от същия род, които до една много голяма степен подпомагат за правдивото проумяване на един автор. За да отоля това любопитство, предопределям настоящата.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 което тя разкрива. И тъй като препоръката на майстора се равнява на заповед, не по малко построга от десетте божи, аз ще се отклоня от своя разказ, за да ви се починя. Висок съм, точно 1,83 ма, макар че сред мъжете от нашия род минавам за джудже. Те се издигат над земята по на 1,88194 Сигурен съм, че и двамата ми сина, когато се източат, ще ме надминат. Такъв, какъвто съм сега,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 Стъмнокафява кафява като невестулка и вица по средата и с краища, е знак на почет към някои мои роднини. Пуснал съм я да расте неочесто привежданите съображения, че кожата ми нещо не била вред, че ме боли, като се бръсна. Нито пък с цел да прикривам някой недък на лицето, а като чисто украшение, което не показва кога се изчервявам, същата радост изпитва и петелът от опашката си. И на последно място, в наше време брадата е единственото нещо, което жената не може да постигне посъвършено от мъжа, а пък ако може, успехът и кратко ще е сигурен само в някой цирк. Пътническият ми костюм е ако не малко чудноват, то поне практичен. Във високите гумени ботуши с коркови подложки краката ми са топли и сухи. Памучни панталони с цвят, каки, купих ги от един магазин, който продаваше залежали военни дрехи, покриват пищелките ми и нагоре се сливат с ловджийското яке. Той има кадифени кавели и яка а отзъд огромен джоб за дребен дивеч, в който човек може да пренесе контрабанда цяла индийска принцеса до някое християнско сдружение на млади момчета. Шапката ми, нося я вече много години, е английска морска фуражка от Син Серж с къса козирка и медален, на който кралският лъв и еднорогият кон както винаги се бият за короната на Англия. Доста мизерна и пропита с сол е тази фуражка, но я бях получил от шкипера на торпедния катер, с който отплувах от Дувър през войната, един мил човечец, един убиец. След като го напуснах, екипажът му нападнал германска торпедна лодка и без да откри огън, се помъчил да я плени цялата, вместо това не го потопили. От тогава все си нося шапката му, в негова чест и в негова памет. И освен това е харесвам. Отива ми. В източните щати никой не спираше за дълго очи върху нея, но по-късно... Фуискънсин, Северна Дакота, в Монтана, когато морето остана далеч зад мен, тя, струва ми се, привличаше вниманието. Затова си купих друга, с немного широка периферия, хубава, но издържана западняшка шапка, каквито са носили войчовците ми, кръци на говеда. Едва когато наближих другото море, Сиатъл, едва тогава наложих отново морската фуражка, толкова по предписанията на Адисън. Намирах се там, където ме остави читателят, пред заслона в Нюхемпшир, както си седях и прелиствах първия том на спектейтър, и си казвах ето на, виж как човешкият мозък може да върши две неща наведнъж, щом ги познава, и сигурно повече. Ако нищо не знае, до нас пря скъпа кола, а възпълната и демонстративно натруфена дама в нея отвори вратата и пусна възпълно и натруфено кученце, померанска порода, каквито само жените обичат. Едва ли щях да забележа това същество? Чарли обаче го забеляза. Той се показа и зад Варела за Буклук, намери померанката померанката, за закрасива, френската му кръв пламна и се отдаде на ухажорство, в което дори угъснаните очи на господарката и кратко не се усъмниха, тя нададе вопъл като ранен заек. Измъкна се с взрив от колата и сигурно щеше да грабне и притисне любимката си до гърдите, ала не можа да се наведе чак толкова с ниско. Най-многото, което си позволи... Беда шляпне Чарли по високата глава. Най-естествено, и уж между другото той я захапа за ръката и продължи своя роман. До този момент никога не бях схващал значението на фразата «Война възбок». Първо, не знаех какво значи «възбок». По-късно проверих в речника. И тъй, тази жена звярта каза рева, че е чу сам бог. Сграбчих ръката и кратко да видя, по кожата нямаше и дръскотина. Тогава сграбнах кученцето, това малко чудовище, което не пропусна да ме ухапе и да ми пусне кръв, преди още да съм успял да го пипна за гърлото и рекичко да го стисна. Чарли погледна на цялата сценка като на празна работа, накваси боплопчийския варел за 20 пъти и с това работното му време изтече. Не беше лесно да успокоя дамата. Извадих бутилката с бренди, което можеше да я убие, и тя отпи такава глътка, която сигурно би я убила. Може би мислите, че след всичко това, което сторих за него, Чарли ми се притече на помощ. Не, той не обича невротиците и презира пиениците. Скочив, русинант, сви се под масата и заспа. Най-после ми реди се измете, без да отпусне ръчната спирачка, денят, който си бях изградил, лежеше в развалини. Адисън се беше сгромолясал в пламъци, пастървата вече не бе раздешевира, облак скри слънцето и във въздуха повия хлад. Тръгнах, карах по-бързо, отколкото исках, заваля дъжд, стоманено студен дъжд. Не обръщах внимание на осъмотените села, а те заслужаваха, и докато се усетя, бях преминал вече в Мейн. Продължих на изток. Бих искал поне два штата, кои да са, да се споразумеят за скоростта. Тък му сликнеш на 50 мили в час, прекосиш границата и позволената скорост отскача на 65. Какво им пречи да седнат и да се разберат?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 Едно, Клаустрофобия град страх от затворено пространство. Б. 2. Масив от Веригата на Апалачите Сев, Нью Хемпшир. Б. 3. Нова Англия северо част на САЩ, включваща щатите Мейн, Нью Хемпшир, Върмонт, Масачузетс, Рот Айланд и Кънектикът. Б. 4. Област в най-северната част от щата Мейн. Б. 5. Хенри е Морли. 1822-1894, английски писател, известен с 1.0, томната си история на английската литература. Б. 6. Джоузеф Адисън, 1672-1719, англ. Есеист, поет и държавник, поставил началото на СП. Спектейтър, 1711-1712. Б. 7. Да създадеш не дим от мълния, а светлина от дима? Размишлява той и чак след той ти разкрива най-прелестните чудеса. Б. П. 2. Има нещо жестоко в подготовката за зимата в Нова Англия. През лятото, изглежда, тук идват много хора и шосетата са претъпкани с бегалци от лепкавата жега на Бостон и Нью Йорк. Сега штандовете за кренвирши, сладоредаджиниците, антикварните магазинчета, сергиите за мукасини и ръкавици от еленова кожа, всичко сега е спуснати спуснати рулетки. А на много врати е окачен надпис, затворено до едното лято. Не можах да свикна с хилядите антикварни магазини по шосетата, до един преливащи от буплуци, обявени за автентични старини. Доколкото помня, населението на 13-те колонии едно е наброявало към 4 милиона души и изглежда всеки от тях като лут е произвеждал маси, столове, стъклария, порцелан, свещи и чудновато оформени парчета желязо, мети пиринч.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 Още в началото на пътуването измислих такъв метод за пране на дрехи, че ще трябва доста хляб да изядете, за да го усъвършенствувате. Цялата работа стана тъй, носех обемиста пластмасова кофа за отпадъци, с капак и дръжка. Тъй като от движението на камиона тя все се катурваше, привързах я с ластик за куката в дръжника, където можеше да си се люлее, колкото си ще, без да се излива. На другия ден отворих кофата да изхвърля сметавка и пътния варел и в нея открих най-добре размесения и смян боплук, който съм виждал през живота си. Подозирам, че всички велики открития са произлезли именно от такива случки. На сутринта измих кофата, пуснах в нея две ризи, белю и чорапи, налях гореща вода и прах за пране и я обесих на ластика в дрешника, където цял ден се подмята и танцува като бясна. Същата вечер изплакнах дрехите в един поток, в живота си не сте виждащи такова бяло пране. Вързах вътре в Русинант, едно найлоново въженце до прозореца и прострях дрехите да съхнат. От този час нататък прането ми се изпира за един ден път, а съхне на следващия ден. Стигнах дори до там, че по този начин перях чершафите и калафите на възглавниците. По въпроса за изискаността, толкос, работата е че с това не се решаваше другият въпрос, горещата баня. Немного далеч след бангор спрях в един автостан и си най стая. Не беше скъпо. На фирмата пишеше, зимни цени, двойно намалени. Всичко беше безукорно, всичко беше от пластмаса, и подовете, и завесите, и масите, обнеопорна пластмаса, която не се мачка, и абажурите на лампите. Само чаршафите и кърпите за лице бяха от естествена материя.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 Но аз не вярвам, че е възможно човек да бъде нищо. Вътре все трябва да има нещо, ако не за друго, то поне да държи кожата върху костите. Този празен поглед, тази равнодушна ръка, тези розови бузи, наподрени като кораби и изпудра от пластмаса, зад всичко това непременно имаше някакъв спомен или някаква мечта. Като ми падна случай, заговорих я, кога заминавате за Флорида. Другата седмица, безразлично рече тя.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 че ми се дъжте да пропълзя под някоя пластмасова завивка и да умра. Що за приятелка можеше да бъде тя, що за любовница? Помъчих се да си представя последното и не сполучих. Поколебах се за миг дали да и кратко дам 5 долара бакшиш, но си представих какво ще да стане. Нямаше да бъде доволна. Щеше да си помисли, че не съм с всичкия си. Върнах се в стаята, беше малка и чиста. Никога не пия сам. В това няма нищо забавно. И знам, че така ще бъде, додето дето употребявам алкохол. Но тази вечер извадих от запасите бутилка водка и я отнесох в кирията си. Двете водни чаши в банята бяха запечатани в целофанени турбички, на които пишеше, тези чаши са стерилизирани, да ви пазят от зараза. През на клозета беше залепена хартия на лента с посланието, тази седалка е стерилизирана с ултравиолетови лъчи да ви пазят от зараза. Всички ме пазеха и това беше ужасно. Разкъсах опаковките на чашите. Проданих с крак печата върху плозетната седалка. Налях си половин чаша водка, изпих я, налях си втора. После се отпуснах в горещата вода на ваната и се почувствах безкрайно нещастен. Не виждах нищо хубаво край себе си. Чарли се зарази от мен, но той беше до блесно куче. Влезе в банята, дъртият глупак и се заигра с пластмасовата изтривалка, сигурно я взе за пале. Каква сила на характера, какъв приятел? След това се втурна към вратата и излая, човек би помислил, че са ме нападнали. Ако не беше цялата тази пластмаса, можеше и да го чуят. Помня стария арабин, когато срещнах в Северна Африка, човек, чието ръце никога не бяха виждали вода. Беше ме почерпил с ментов чай в чаша, така замърсена от употреба, че бе изгубила прозрачността си. Но той ме удостои с компанията си и чаят тък му поради това ми се стори удивително хубав. Не взех никакви предпазни мерки, но зъбите ми пак не окапаха, нито зейнаха по мен гнойни рани. Постепенно си създадох формулата на един нов закон за съотношението между хигиената и безнадежността. Една унила душа може да те убие по-бързо, много по-бързо от всеки микроб. Ако Чарли не беше се отърсил, не беше подскочил и рекал, Фътър, за малко щях да забравя,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 Каква гледка, И то тък му когато и страшно се нуждаех от нея. За миг ми се прииска да хвана е сервитерка и да е изритам навън да погледа, но не посмях. В нейните ръце вечността и безкрайността щяха да се стопят и да изтекат между пръстите. Във въздуха се носеше сладостната тръпка на нощния мраз. Като се завтече напред, Чарли поздрави един по един редицата под кастрени кучешки дрянове, от него лъхаше пара. Когато се върна... Беше радостен и доволен от мен. Дадох му три сухара, разторих завивката на стерилното легло и се прибрах да спя в Русинант. За мен е нещо обикновено, тръгнал веднъж на запад, да карам на изток. Винаги съм бил склонен към това. Отивах на Еленовото островче по съвсем определена причина. Моята дългогодишна приятелка и сътрудничка Елизабет Улотис ходеше на Еленовото островче всяка година. И когато заговори за него... В очите и кратко се появява нещо не от този свят, разказът и кратко става изцяло несвързан. Когато проектирах пътешествието си, тя ми каза, ти, разбира се, ще спреш на Еленовото островче, нали? Но то не влиза в маршрута ми, в лупости, рече тя Стон, който познавах много добре. От гласа и жеста и кратко разбрах, че не отида ли на Еленовото островче, по-добре вече да не си показвам лицето в Нью-Йорк.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 че трябва да изляза на федералното шосе 1, намерих го и изминах 10 мири в погрешна посока, към Нью Йорк. Бяха ми дали писмени опътвания от къде да мина, подробни указания, но не сте ли забелязвали, че съветите на човек, който познава местността, ви объркват още повече, дори когато са точни. Загубих се и в което сега всички считат за невъзможно. След това пътищата се стесниха, край мен зареваха натоварени с трупи камиони.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 Най-напред трябваше да прекося един много висок железен мост, арките му бяха толкова високи, че приличаха на небесни дъги, след него идваше друг, нисък, каменен, Извит като буквата, С, и след това, Еленовото островче. В писмените указания се казваше, че трябва да се вивам вдясно при всяко разклонение на пътя. Думата, всяко, беше дори подчертана. Изкачих се по страмнината, свих вясно по тесен горски път.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 Так му тъй би устроил той света, само да му паднеше. Той никога нямаше да разбере, че интересът на Чарли към него е продиктуван от чиста любезност. Разбереше ли това с мизантропската си душица, Щеше още повече да се разсърди, тъй като Чарли изобщо не се интересуваше от котки, па дори и само заради гонитбата. Не създадохме на Джордж големи главобория, защото две нощи спахме в Русинант, но ми повериха, че когато гостите оставали да нощуват в къщи. Джордж отивал в Боровата гора и отдалеч само наблюдавал, ръмжейки от неудоволствие, тъй си изливал омразата. Мис Брейс признаваше, че като се имат предвид задачите на една котка, каквито и да са те, Джордж за нищо не го бивало. Не бил добър компаньон, не бил симпатичен и нямал почти никаква естетическа стойност. Сигурно лови мишки и плахове. Подхвърлих аз надежда. Никога, рече мис Брейс. И на ум не му идва. А да ви кажа ли, Джордж не е котарак, а котка? Налагаше се да успокоявам Чарли, защото невидимото присъствие на Джордж попреследваше навсякъде. Преди, в уния по просветени времена, когато се разбирали по-добре вещиците и медиумите, Джордж би намерил, или намерила, смъртта си наклада. Защото ако е имало някога медиуми, пратеници на дявола и съучастници на злите духове, то сигурно Джордж е от тях. Човек не трябва да бъде много чувствителен,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 Произнасят двойните гласни както на англосаксонски, тази прилика е още по-очебийна на Еленовото островче. Жителите по бреговете на Беристолския канал са хора потайни, бих казал таинствени. В погледа им се долавя нещо, тъй дълбоко скрито, че сигурно и те самите не знаят какво е то. Същото е и на Еленовото островче. Попросто казано, островът прилича на Авалон, 4. Напуснеш ли го, изчезва. Или да вземем, например, загадката на енота, тази грамадна безопашата котка с сива, набраздена с чернокозина. Енотите са диви, живеят в горите и са много свирепи. Случва се някой местен жител да донесе от гората малко еноче, да го отгледа, за него това е и радост, и чест, но енотите рядко, почти никога не се опитумяват. Човек винаги рискува да бъде отраскан или ухапан.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 В пристанището на Стонингтън прибираха лодките, лятото бе свършило. По целия бряг, във всяко заливче от тъмната вода изпълзяваха тъмногърбести ръци от по половин килограм единия. Ръците на Мейн са най-хубавите ръци в света. Мис Брейс поръча три парчета, които според нея тежали по 700 грама, и същата вечер те показаха своето превъзходство по безспорен начин. Никъде няма такива ръци, сварени... Без фантастични сосове, само с малко масло и лимон, несравними са. Пренесени другаде живи, с кораб, па дори и с самолет, те губят нещо от себе си. В един неповторим магазин на Стонингтън, полуманифактурен, полусвещарски, купих за, просинант, газена лампа с тенекиено огледало. Опасявах се, че някой ден бутанът ще се свърши, а как щях тогава да чета преди заспиване? Завинтих скобата на лампата в стената над леглото и подрязах фитила. Та пламъчето да прилича на златна пеперуда. Не веднъж по време на пътуването лампата даваше топлина, колорит и осветление. Помня от детинство, точно такива лампи имахме във всяка стая на нашата къща. По приятна светлина не съществува, макар старите хора да казват, че китовата лой давала по-хубав пламък. Както виждате, не мога да опиша Еленовото островче. У него има нещо, което не се поддава на слова.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 Благодарение на собствените си усилия, едва ли не през цялото време бях заблуден без ничия помощ. За, Русинант ви бях говорил с симпатии, дори с обич, но не казах нищо за камионното шаси, върху което се носеше моята къщичка. Беше нов модел, с мощен 6-цилиндров мотор. Имаше автоматично предаване и грамадно динамо, което при нужда даваше осветление и на кабината.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 Ето на, Мейн се простира на север, почти до устието на Сент лоренс 6, и горната му граница е, може би, на 100 мили по-северно от Квебек. За удобство бях забравил и нещо друго, че Америка е невероятно грамадна. Отивах на север, минавах през малки градчета, на хоризонта бурите се сгъстяваха, а сезоните бързо и безразборно се семеняха. Може би измъкнал се от здравата преградка на морето, бях проникнал твърде дълбоко на север. Познаваше се,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 Може да накара чревоугодника да си оближе пръстите и от една стара обувка. Ако трябваше да гладувам, без много да му мисля, бих се нахвърлил на всичко, което или пълзи, или лети, дори на роднините си, и бих го разкъсал с зъби. Не обаче гладът пласка милиони въоръжени американци в горите и планините на есен, и това се доказва от честите сърдечни смущения у ловците. Лов като че има нещо общо с мъжествеността, не зная какво точно.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 Кучета и крайпътни знаци прави от есента опасен за пътешествия сезон. Един фермер от северните краища на щата Нью Йорк написал седри черни букви думата, «Крава» върху корема на бялата си кравичка, но ловците пак я застреляли. Когато минавах през Уискансин, един ловец застреля между плешките своя местен водач. Разпитвайки този Вилхелм Тел, следователят му задал следния въпрос. Да не сте го взел зелен? Да, сър, взех го.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 Някой ми ги беше подарил. Ових опашката на Чарли с червени салфетки и ги пристегнах с ластичета. Всяка сутрин подновявах този флаг, той го вееше по целия път на запад, а в това време кошумите съскаха и виеха край нас. Не разказвам това, за да се смеете. По радиото предупреждаваха да не се вади бяла носна кърпа. Съзрели нещо да се белее, не един ловец решава, че това е опашката на бяга щелен. Доста хреми бяха излекувани само с един изстрел. Това наследство от дедите не е никак ново. В нашата ферма в Селинас, Калифорния, бях още дете. Имахме един скромен готвач китаец, който редовно се препитаваше от лува. На недалечното било, под прян на два от изпочупените си клони, лежеше дънерът на един чинар. Вниманието на нали бе привлечено към този нашарен като сърна дървен труп от дубките, пробити в него от кошуми. В единия край на Данера той приковачи в теленови рога и се прибра в хижата си да изчака края на ловния сезон. След това обрал оловото от старото стъбло. Имаше сезони, в които ли събираше по 2-5-3-0 кг олово. Не беше кой знае какво богатство, но все пак значеше някоя и друга надница. След години, когато дървото бе вече напълно простреляно, ли постави на негово място 4 кеневирени чувала с пясък и отгоре скрепи същите рога. Сега жатвата му се улесни още повече. Да бе Курдисел, 50 чувала, чувала, състоянието му щеше да бъде сигурно, но ли беше скромен човечец и не се блазнеше от масовото производство. Едно, първите 13 щата във федерацията. Б. Две Връх в черните планини, Юж. Дакота, в чието скали са изсечени ликовете на Вашингтон, Линкълн, Джеферсън и Т. Рузвелт от скулптура Гътсън Борглъм. Б. 3. Дорсет, графство във Англия. Б. Пр, 4. Авалон, островът на мъртвите от келтската митология, където живеят героите след смъртта си. Б. Пр, 5. Порода безопашата котка. Б. Пр, 6. Пълноводна река в Канада, чрез която водите на големите езера се оттичат в Океан. Б. Пр, 7. Прозвище на местната щатска гвардия. Б. Пр, 3. Струваше ми се, че Мейн няма край. Чувствувах се като пиари, едно, когато наближавал точката, която считал за северния полюс. Опорствувах, защото исках да видя областта Арустук, тази голяма, най-северна област на щата. В Америка има три главни картофопроизводителни района, Айдахо, областта се фок на Лонг Айланд и Арустук. Много хора са ми говорили за Арустук, но не съм срещал ни един, който да е бил там. Бях чувал, че реколтата се прибирала от канадски французи, които по жътва прехвърляли границата. Пътят минаваше през безкрайни гори, по край много още незамръзнали езера. Паднеше ли случай, избирах тесните пътища през горите, а по тях бе невъзможно да се движа с голяма скорост. Ставаше все по-топло, непрекъснато вареше и горите плачеха. Чарли изобщо не можа да се види сух и цял вонеше на плесен. Небето имаше цвят на мокър посивял алуминии. Без ни една следа от просветващия диск, който би трябвало да сочи къде се намира слънцето. Съвсем обърках посоките. Ако се случеше пътят много да криворичи, тръгвах на изток или на юг, или на запад, но само не и на север, на където трябваше да вървя. Бях се подвеждал от старата измама, че махът расте по северната страна на стволовете още като скаут. Махът расте от сенчестата страна, а тя може да е обърната навсякъде. Реших в следващия град да си купя компас, но по пътя, който бях поел, следващ град нямаше. Мръкът пропълзе около нас, дъждът барабанеше по стоманения покрив на кабината, а чистачките на стъклото хълцаха и описваха неизменните си даги. Високи тъмни дървета ограждаха пътя и още повече сгъстяваха безисходицата. Часове сякаш меделяха от последния автомобил, с който се бях разминал, от последната къща и магазин, които бях срещнал. Отново се намирах в гора. Налегна ме отчаиваща самотност, самотност, която ме караше едва ли не да се страхувам. Мокър и треперещ, Чарли се сви в своето агълче на седалката и престана да ми прари компания. Спрях пред един бетонен мост и едва намерих равно място край пътя. Мрачно и влажно беше дори във фургона. Запарих газената лампа и двете колела на печката, да прогоня самотата. Дъждът потропваше по металния покрив.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 че нещо ме заплашва, щях да имам и оръжие против него, заклинания, молитви, някакъв съюз с не по-малко мощни сили, но застанали на моя страна. А съзнанието, че няма нищо, ме обезоръжаваше и беззащитен, аз още повече се страхувах. Беше много отдавна, имах малка ферма в планините Санта Круз, Калифорния. На едно място гигантския мандрунови дървета сплитаха е корони над истинско планинско езерце, черно езерце с вода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 Изпънал се на леглото в тази разплакана нощ, напразно се стараех да чета, за да откъсна мисълта си от мъката, и макар очите ми да препускаха по редовете, все се заслушвах навън, в нощта. Отсъня ме делеше косъм, когато някакъв шум ме накара да подскоча, стъпки, помислих си аз, стъпки, които се прокрадват по чакала. До себе си в леглото бях сложил дълъг електрически фенер, каквито употребяват ловците на мечки.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 Още не доприял се до леглото, заспах. Когато се събудих, слънцето бе изгряло и светът, новосътворен, цял блестеше. Колкото дни има, толкова са и световете и както опалът мени цвета и блясъка си според деня, тъй се променях и аз. Нощните страхове и самотата бяха тъй далеч, че едва си ги спомнях. Дори, Русинант, какъвто беше изкалян, спорепнали по него борови иглици, сега като че ли подскачаше по пътя от радост.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 Днес викаме наемници да ни вършат тежката и унизителна работа. Дано никога не се случи да изпаднем под властта на народ, който не е нито твърде горд, нито твърде мързелив, нито твърде неспособен, а сам да превива гръб и да къса плодовете, които ние трябва да ядем. Канадските французи са твърди хора. Пътуваха и становаха на семейства или групи от семейства, нещо като родове, мъже, жени, момчета, момичета и невръсни деца. Само кърмачетата не събираха картофи. Американците седяха в камионите и товареха пълните варели с скрипци и кранове. След това откарваха картофите в складовете и там ги зараряха в пръст да не замръзнат. Познанията ми по «Канук» езика на канадските французи, идваха от филмите с Нелсон Еди и Джанет Макдоналд и се състояха най-вече от «Байгар». За мое очудване, не чух нито един от картофоберачите да произнесе «Байгар».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 Нощно време някои спяха в камионите и ремаркетата, но срещнах и палатки, опънати на приятни места, а миризмите, които се разнасяха от огнищата им, показваха, че тия хора все още не са се отчуждили от французкия готварски гении. За мое щастие, край брега на едно бистро и красиво езеро намерих палатки, камиони и две ремаркета. Настаних, Русинанд, на около стотина метра, също край брега на езерото.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 Два мазетия и още две млади момчета, които се гласяха да станат зетюве. Но истинският главатар, при всичката почит към старешината. беше един жилав 35 годишен хубавеляк с широки рамене, с румено момичешко лице и остра кадрава черна коса. Кучето с нищо не ги е смутило, рече той. Същност забелязали, че е много красиво куче. Аз, разбира се, въпреки всичките му недостатъци, бях пристрастен като негов господар и изтъкнах чето има едно предимство над другите кучета. Родено и отрасло във Франция, хората ме заобиколиха. Трите хубавици се закискаха, ала на часа бяха укротени от москосините очи на главатаря, подкрепени от едно просъскване на старейшината. Нима е истина. Къде във Франция? В Берси, край Париж. Не знаят ли къде е? Не, за нещастие те никога не се били в отечеството. Надявам се, че това може да се поправи.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 Главатарият говореше извънредно чист и правилен английски. Единствената френска дума бе Роуелло от Разменените на Разменените думи помежду им бяха на Канук. А за моя френски да не говорим. Не, при повдигнатият тон е неделима част от лицарството, проявявано винаги в установяването на благосклонни отношения. Повиках Чарли. Мога ли да ги очаквам след вечерята, която ухаеше на огнището? Ще имат честа. Подредих фургона, стоплих консервачушки смесо, проверих дали бирата е студена, набрах дори букет от есенни листа и го сложих на масата в млечна бутилка. Пакетът с книжни чаши, взети тъкмо за такива случаи, се беше сплескал от един полетял речник още в първия ден на пътуването ми. Но зато и пък приготвих от сгънати книжни кърпи за лице покривчици за всеки. С невероятни затруднения се сблъсква човек, когато се готви да посреща гости. Чарли ги въведе слай, най-сетне бях домакин в собствения си дом. Зад масата можеха да се наблъскат честима, толкова и седнаха. Два мина останаха прави заедно с мен, а вратата се окичи звенец от детски лица. Бяха много мили, но доста официални. Отворих бира за големите и пуканки за останалите навън. За кратко време научих много неща за тия хора. Идва ли през границата всяка година по картофобер.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 освен това се спазваше и нещо като минимална надница. В други случаи немотията и ужасната нужда тласкаха преселниците да вървят от място на място и да търсят сезонна работа. Моите гости не са били нито зле посрещнати в тоя край, нито разкарвани насамна там. След като приготвили малката си фермица, някъде в провинцията Куебек, за зимен сън, дигнали се през границата да вземат нещичко и от тукашния полок. Имаха дори някакво празнично настроение.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 NPARTACULIR -ER DO DPART EMINTА САРАНТ. Погледнаха ме изненадани, но и заинтригувани. Тога с Джон главатарят бавно преведе речта ми на гимназиален английски, а след това и на канук. Шарант? Попита той. Защо шарант? Наведох се, отворих шкафчето по тумивалника и вдигнах бутилка много стар и уважаван коняк, купен за сватби, премръзване и сърдечни атаки.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 че предните му зъби са окапали. Зетят за мърка като доволен котарак, а бременните жени за чуруликаха като възпяващи слънцето чучуриги. Подадох на Джон Тирбушона, а аз се заех да подредя, кристала, три пластмасови чаши за кафе, едно бурканче от желе, паничката за бръснене и няколко широко стъкленици от хапове. Изпразнах съдържанието им в една тенджера и изплакнах бръшнената им вътрешност с вода. Конякът беше много, много хубав и още с първото промърморено, Сантеи, 6. И с първото кълкъл -къл в гърлата човек можеше да почувствува как братството между хората започва да расте, как изпълва целия, Русинант, и обхваща и сестринството. Отказаха втора чаша, аз настоях. Подялбата на третата бе приета при довода, че малкото, което е останало, не си заслужава да се пази. И с няколкото капки от последното развиване в...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 Гостите ми се изнизаха от тесните места зад масата и както трябваше, беше кратко издържано. После се отправиха в нощта по пътя, който главатарят Джон осветяваше с газения си фенер. Крачеха мълчаливи между сънливите, препъващи се дечурлига и аз повече не ги видях, но ги обикнах. Не си оправих леглото, защото исках да потегля много рано. Свих се зад масата и задрямах, но Чарли се загледа в лицето ми, рече, фъта, и се събудих. Беше мътно, лъжливо утро. Докато кафето се топлеше, надрасках на един картон няколко думи. Закрепих го върху гърлото на празната на бутилка и после, наминаване по спящия стан. Оставих бутилката на място, където щяха да я забележат. На картона пишеше: Enfant de France, Mort power lopaterri, 7. Карах колкото е възможно потихо. Искаше ми се този ден да се придвижа малко на запад и след това да поема дългия път на юг през целия Мейн.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 Че тръгнах на юг приблизително успоредно с Федерално шосе 1, през Хултън, Марс Хиляди, през Кил, Карибу, Ван Бюран. После свих на запад, все по шосе 1, покрай Мадалоска, Горен Френчвил и Форт Кент. След това ударих на юг по Штатското шосе 1-1, през Игал Лейк, Уинтервил, Портич, Склопън, Емасардис, Ноулис Корнер, Петън, Шерман, Грайнстоун и тъй достигнах до Емили Нокет. Изреждам тия имена.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 които прекосяваха шосето на леките си копита и отскачаха от преминаващия русинант, като гумени топки, ревящите камиони с дървен материал. И никога не забравям, че тази грамадна област на времето е била много по че сега е изоставена на приближаващия лес, на животните, на дървърските лагери и студа. Големите градове стават по-големи, а селата по-малки. Селското магазинче, билото бакалничка или манифактура.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 Тъй един ден на бъбналите градове ще се пръснат като разпупваща се отроба и отново ще върнат на земята децата и кратко. Преди няколко години от Abercrombie Fitch си бях купил един говедарски рок, тъй автомобилна сирена, която може да имитира почти всички кръвешки емоции. Като се почне от сладкото мучене на млада романтична юница и се стигне до грамовния рев на бик, изгарящ от страст в разцвета на силите си. Бях сложил този рок на Русинанд и имах голям успех. Завиеше ли, всяко добиче на един рев разстояние вдигаше глава и тръгваше към звука. Сребристия студ на един следобед, както бързах и се клатушках по изровения горски път, видях пред мен да пристъпват в царствена походка четири женски елена. С приближаването ми те припнаха в тромав, но красив трас. Кой знае защо? Натиснах бутона на говедарския рок и от него се разнесе мучене. Сякаш млад бик се готви да връхлети на ематадора в първата си битка.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 Разправя как отишъл на лов за Елени. Седях си на един пън, надувах Еленовия рок и чаках. Изведнъж усетих нещо като топла гъба за баня на врата си. Да, сър, беше една женска, ближеше ме, а в погледа и кратко проблясваше страст, застреляхте ли я, пита го другият. Не, сър. Изметох се на бърза ръка, но от тогава все си мисля, че някъде измейн броди една кошута с разбито сърце.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 За краткото време от първото ми преминаване зеленината в белите планини се беше променила, отрипавяла. Листата падаха, летяха на мътни облаци, а иглорисните дървета по склоновете бяха покрити със сняг. Карах продължително и припряно за най-голямо неудоволствие на Чарли. На няколко пъти той рече, фъта, но не му обърнах внимание, а продължих да боботя по край вдигнатия парец на Нюхемпша. Исках да се окъпя, исках чисто легло, исках да пия нещо. Исках да се срещна с хора и мислех, че ще намеря всичко това на река Канетикът. Не е ли странно, когато човек си постави цел, трудно е да не се стреми към нея, дори ако това му причинява неудобства, дори ако вече е изгубил желание да я гони. Пътят излезе по-дълъг, отколкото смятах, бях много изморен. Годините ми използваха болките в раменете, за да привлекат вниманието ми, но аз бях тръгнал за река Канетикът и пренебрегнах умората, което беше чиста глупост. Вече се сетъмваше, когато намерих мястото, което търсех, недалеч от Ланкастър, Нюхемшир. Реката тук бе широка и приятна, оградена от дървета и приветливи ливади. Близо до брега беше и това, за което мечтаях, нис от малки бели къщички на зелената морава край реката и спретнатата сграда на ресторанта и управлението, на която, откъм пътя, бяха окачени за поздрав думите, отворено и има свободни места.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 както бях пребит като куче, да се хвърля в завивките. Подредих леглото във фургона, реших, че в края на краищата не съм гладен и легнах. Но сънят все не идваше. Ослушвах се кога ще се върнат уния. Най-сетне запалих бутановата лампа и се помъчих да чета, но отслухтене не можех да следя текста. Най-после задрямах, стреснах се в тъмното, погледнах навън, пак никой, пак нищо. Краткият ми сън бе неспокоен, често прекъсван. Надигнах се призори и се залових с бавна, дълга, разточителна закуска. Слънцето се показа и се добра до прозорците. Слязох до реката да придружа Чарли, върнах се, дори се обръснах и се укъпах с гъбата в ведрото. Слънцето вече се бе издигнало. Запътих се към управлението и влязох. Хладилникът бръмчеше, кранат капеше в студената сапунена вода на умивалника. Една новородена...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 Той разговаряше с осведомени хора, с длъжностни лица, с посланици, четеше доклади, не пропускаше написаното с дребен шрифт и цифрите, докато аз, верен на безгрижната си природа, се мъкнах с актьори, цигани и скитници. Върнахме се в Америка с един и същ самолет и по пътя Джуми разказа за Прага. Неговата Прага нямаше нищо общо с града, който аз бях видял и чул. Беше просто друг град и все пак нито един от нас не беше нечестен, нито пък лъжец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 За пъкъла говореше като познавач, не за оня хаотиченът на всеупрощаващото старо време, а за изрядния, нажежен до бяло пъкъл, в който работят първокласни технически специалисти. Пастурът така представи нещата, че да можем всичко да схванем, огънят бил като от разгорени въглища, имал достатъчно тяга. Дяволите огняри били много сърцати в работата си, а работата им бе да ме опекат. Започнах да се чувствувам добре.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 Това ми достави сладкото чувство на злодеяние, което продължи чак до вторник. Смятах дори да набия Чарли, тай не му да причиня известна радост, той беше много малко по-праведен от мен. От тогава из цялата страна неделен ден ходех на църква и всяка седмица избирах ново вероисповедание, ала никъде не срещнах пастор като той е от Върмонт. Той изкуваваше не някоя предварително смяна устарялост, а религия, която трябваше да живее. При Роусис Пойнт, 9, преминах в щата Нью Йорк, но гледах да се движа колкото може поблизо до езерото Онтарио, тъй като имах намерение да посетя Ниагарския водопад, който никога не бях виждал, и после, при Хамилтън и Уинзър, да премина в Канада, северно от езерото Йери. За да се върна пак при Детройт, това щеше да бъде нещо като съкръщаване на пътя, малка хитрост над географията.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 Прекусявайки штатските граници, човек схваща и промяната в езика. Штатите от Нова Англия си служат със бити, но изразителни препоръки, изречени с присвити устни, лаконично, без разхищаване на думи и букви. Нью Йорк крещи по вас през цялото време. Направи това. Направи онова. Свии вляво. Сви вдясно. На всеки две-три крачки, заповеднически команди. В Охайо надписите са по-умерени.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 До смърт претоварени с работа, генеалозите пресяват останките на родословията, за да открият зранце величие. Немного отдавна бе доказано, че Дуайт Д. Айзенхауер произхождал от британската кралска фамилия, което за оня, който се нуждае от доказателство, е доказателство, че всеки е произлязал от някого. Спомените на дядо ми едновремешното малко братче, в което съм роден, беше само една ковачница насред тресавищата.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 По лицето му, гъста червенина, вдъха му уиски. Крайщата на панталоните му бяха подвити и завързани с червени върви и отдолу се подаваха сиви дълги гащи, сива фланела покриваше и гърдите му. Угасията я. Изруга той и сам изключи радиото. Дъщеря ми те видя през прозореца. Помислихме, че си загазил. Той погледна картата. Ема ниги тия буклуци. Кажи сега, къде искаш да идеш? Не зная защо човек не отговаря на такива въпроси с истината. Истината беше, че се отклоних от правото шосе 104 и кривнах в странични пътища, защото движението бе голямо и преминаващите коли прискаха върху предното ми стъкло цели чаршафи от вода. Исках да отида до Ниагарския водопад. Защо не си признах? Погледнах картата и рекох, мъча се да стигна Яри, Пенсилвания. Добре, каза той. Махай картите. Свиваш тук, минаваш два светлинни сигнала и излизаш на екстрит. Завиваш вляво и след около 200 метра завиваш подъгъл вясно. Улицата малко се осуква и стигаш до един надлез, но по него няма да минаваш. Обръщаш вляво и правиш един такъв завой, гледай, такъв. Ръката му показа какъв. Като свърши завоят, стигаш до три отклонения. На ъгъла на лявото има голяма червена постройка, оттам няма да минаваш. Ще вземеш средния път, вдясно. Е, до тук ясно ли е? Готово. Казах. Лесна работа. Хайде повтори тогас, да видим няма ли да сбъркаш. Бях спрял да го слушам тъкму на големия завой. По-добре вие повторете. Така си и мислех. Свиваш тук, минаваш два сигнала и излизаш на екстрит, обръщаш вляво, 200 метра, Дясно подъгъл, крива улица, надлез, но не по него. Сега ми стана ясно, прекъсна го аз. Много благодаря за помощта. Чакай де. Аз още не съм ти казал как да излезеш от града. Той ме изведе от града по път, сравнение с който, ако можех да го запомня, че и да мина по него, лабиринтът на Кносос, 15, щеше съвсем да заприлича на булевард. Като получи най-накрая удовлетворение и моята благодарност. Той излезе и затръшна вратата, но такова беше социалното ми малодушие, че наистина свих на определеното място, защото знаех, че ме гледа от прозореца. После минах две преки и слепешката се върнах на шосе 104 независимо от голямото движение по него. 1. Е. Пиари, 18561920, Амер Полярен изследовател. Б. П. 2. В името на Отца и Сина и Светия Дух, Лат. Б. 3. Фургон Ф. Б. 4. Нарицателно за мексиканците, които преминават в САЩ, преплувайки граничните реки Рио Гранде и Рио Браво Дел Норте. Б. 5. Носе ви скъп спомен от хубава Франция, по специално от департамента Шарант Ф. Б. 6. На здраве Ф. Б. 7. Дете на Франция, загинало за отечеството. Ф. Б. 8. По името на Джон Нокс, 1505-1572, шотландски реформатор, последовател на Жан Калвин. 9. Раусис Пойнт, селище в североизточен Нью Йорк, митническа станция на границата с Канада. 10. Популярен естраден певец. 11. Коул Портер, 1893-1964, американски композитор, автор на популярна музика. Б. 12 12. Синклер Луис, 1885-1951, американски писател, лауреат на Нобелова премия, 1930. Б. П. 13. Соксентър, Градчев Штат Миннесота. Б. 14. Джефри от Момът, 1100-1154, английски хроникер, хистория Беритонум. Б. 15. Дворците на древния крит b